Už som veľká. Počujem dobre, alebo sa mi to len zdá? Prečo by som nemohla aj ja? Že by to bol niekto z vás, deti? Hm. Celkom ako mášenka. A vy neviete, kto je mášenka? Mášenka je dievčatko ako vy. Má zvedavé očká hlavé vlásky, neposedné nôžky a neúnavný jazyček. Neustále sa ním niečo vypituje. Prečo sa slnečko každý večer skrie za horu. A prečo má hríbyk len jednu nožičku? Prečo aj ja nemôžem lietať ako muška? A prečo aj ja... Mášenka sa rada hrá, ale aj rada pomáha. Vie si ustlať postielku, očistiť topánočky, baj poutierať riad či ísť nakúpiť do obchodu ale zo všetkého najračej chodí mášenka k starému otcovi a starej mame. Starky bývajú na dedine v domčeku nedaleko lesa. Dvorček im stráži chopatý pes. Na plote sa vyhrieva strakatý kocúr a ráno čo ráno ich budí kohúti. A biela sliepočka chocholúška im znesie vajíčko. Mášenka moja prišla si. Už som myslela, že mi nebude mať kto pomôcť zamiesiť na koláč. Ja ti pomôžem, Starká, aj zamiesiť, aj na plech poukladať. A kde, je Starký? Šiel do hory pod drevo. A ja pôjdem do hory, pôjdem ho pohľadať. A to teda nie. Dievčatka ako ty nemôžu samé po lese chodiť, až budeš veľká. Mášenka sa nadúrdila. Tak je to vždy. Polievať záhradku, to áno, ale nabrať vodu zo studne, to až budeš veľká. Priniesť triesočky z drevárne, nech sa páči, ale narúbať polienka, to až budeš veľká. A pritom Máša bola vyššia ako latky na plote a zo stoličky dosiahla už aj na najvyššiu policu v komore. Mášeňka, tak čo bude s tým koláčom? Máša sa rozhodla. Lenčo šupnú koláče do trúby, vyberie sa za starkým. Veď ona už je veľká? Veľká a nevelká, ale hora je ešte väčšia. Ide Mášenka po hore, načúvači Starkého sekeru nezačuje, ale v lese tíš. Len občas vtáčik zašteboce, občas zajačik prebehne, občas konárik pod nohou zapraská. Starky, Starky, kde si sa mi skrýl? To som ja, Máša! Ned ho. Pôjdem takto rovno. Tam ho určite nájdem. Ale kde tu rovno, keď pomedzi stromy je všade rovnako? Pobehla Máša na jednu stranu, potom na druhú. Chcela sa jej na strom vyškriabať, aby videla, kadia líst, ale stromy sú veľké, preveľké a slniečko cez ich konáre nevidno kdeže by Mášenka vedela po ich hrubých kmeňoch šplhať. A tak len šla a šla, to sa v húšti zamotala, to v malinčí poškriabala, až prišla na jednu čistinku. Na kraji čistinky stál domček. Domček, aj dvere má otvorené. Tu mi iste povedia, ako sa dostanem naspäť domov. Hej, dobrý deň, kde ste kto? Ste doma? Nikto. Aká krásna kuchyňa. Pec je ešte teplá, nebudú ďaleko. Na stole majú prestreté, ale aký veľký je ten stôl, ani nám poriadne nedovidím. A, a stoličku ledva pohnem, tam tá je tuši menšia. Ale ani na druhú stoličku sa Máši nepodarilo vyliesť. Za to tá tretia, Bela Sá, jej bola akurát. Posadila sa máša, pozerá, stôl je pre troch prestretý. Jedna velikánska misa s veľkou lyžicou, druhá trochu menšia s menšou lyžicou a priamo pred ňou sa myštička s lyžičkou akurát mášenke do ruky. Na každej miske naložená kaša. Máša zoberie lyžičku a potroche ochutná z každej misky. Najlepšou sa jej zdá kaša v belasej myštičke a že bola hladná, celú ju zjedla. Keď sa tak dobre najedla, zažiadalo sa jej napiť. Naťahuje sa, naťahuje začbánom uprostred stola, keď tu zrazu stolička s mášou sa prevalila a zlomila. Joj, tuším som si celkom udrela doček. ale nie, len trošku... Za to najedla som sa výborne. Oh, keby som si tak ešte mohla trochu pospať. Aha, spálňa s troma postelami. Ľahla si mášenka do tej najväčšej, ale bolo jej priširoko. Ľahla si do menšej, bolo jej privysoko. Najmenšia, belasá postielka, jej bola akurát. A tak v nej aj zaspala. Netušila Mášenka, že domček patrí trom medveďom. Tatkovi medveďovi, máme medvedici a Mackovi Brúmkovi, čo sa im práve túto jar narodil. Mášenka spí a medvede sa z prechádzky vracajú domov. Zdneme si k stolu. Kto pohol mojou stoličkou? Kto si chcel sadnúť na moju stoličku? A, a, a kto moju stoličku pohľamal? Kto odjedol z mojej misky? Kto ochutnal z mojej misky? A, a kto z mojej místičky všetku kašu pojedol? Kto si tu bol? Kto si tu je? Kto, kto, kto si tu je? Kto ležal v mojej posteli a pokrčil im? Kto ležal v mojej posteli... A pováľal ju? A, a v mojej postielke nieko leží. A, a, a, tu je, tu je! Pomoc! Drža! Aj! Mamka vidíša! Čo je to? Dievčatko. <týk> Jaja! Kto si? Máša. A čo si hľadala v našom domčeku, Máša? Čo si robila pri našom stole? A prečo, prečo ležíš v mojej postielke? Ja šla som za Starkým a zabludila som v lese. A preto si musela Brumkovi polámať stoličku? A zjesť mi večeru? Tak strašne ho vyľakať? Nehnevajte sa, prosím. Ja, ja som nechcela. No chcela, nechcela. Odčiniť to musíš. Ale ako? Vrum, mohla by nám slúžiť, kašu variť, o brumka sa starať, naučiť ho všetko, čo deti vedia, a bude z neho najmúdrejší medveď na svete, brum, brum. Neviem, mne bude celkom stačiť, ak z neho bude silný, šikovný a smelý medveď, ako sa patrí. Ale tuto Máša v službe zostane. Aspoň budeme mať času nielen novú stoličku zobliť, ale i zásoby na zimu pripraviť. A tak Mášenka začala medvedie postele postieľať. kašu s medom variť, Brúmka poriadku učiť, ale to sa ľahšie povie, ako urobí. Máša? Máša? Prosím? Čo robíš? Kašu varím. Máš sa so mnou hrať? Máš sa o mňa starať? A ty máš byť čistý. Nebudem sa hrať so zapúľaným medveďom. To si ty na vine. Načo si ma poslala popol Aby sa mi podnos pchal? Aby ma kýchat nútil? A celý sa mi do košuška rozletel? Ty si ale nešikovné medvieďa Prečo je v komore rozbitý čbán? Brum? To je, to je Máša na vine Dal mi domnečka málo medu Chcel som si iba trošku zobrať A on sa mi celúčičky celý na hlavu rozletel a... Ty si ale maškrtné medvieďa Mala by si vedieť, že domov nepôjdeš Kým všetku škodu neoclúžiš. Tak naň ho lepší pozor dávaj Lenže dni bežali a medvede si na Mášenkynu službu zvykli. Dobre sa im žilo, nič nemuseli a predsa všetko mali. Keď Mášenka pochopila, že tak skoro ju domov nepustia, z očí jej začali padať slzy veľké ako hrachy. Ale aj tak neprestávala premýšľať, ako by sa mohla domov k starkým dostať. V ktorú stranu ujsť to nevie a spýtať sa nemá koho. A keby aj tatko medveď by ju raz, dva dochytil. A ďalšie slzy stiekli Mášenke po tvári. Ja, ja to nechcem. Moja medová kaša je slaná. Mm, aj môj malinový nápoj je slaný. Máša, čo si to robila, Brú. Ako si to varila? Varila som ako vždy. Mm, a čo ti to steká po tvári? Brum, čo do hrnca kvapka? To sú slzy. Čeču mi, pretože mi je za starkou a starkým smutno. Toľko dní ma už nevideli. Isto sa o mňa strachujú. To asi moje slzy váš obed presolili. Tak... Od dnes nech ti nepadajú. To nejde. Keby som aspoň na malú chvíľočku za nimi mohla zajsť. Jedným očkom sa na nich pozrieť. Možno by som plakať prestala. Brum, brum. Hm? Brum, brum. Nie, nie. Ty by už naspäť nepustili, brum. A kto by nám potom posluhoval? Keby som im aspoň darček na prach dverí mohla položiť. Nie, nie. Veď vieš, že by si v hore zablúdila. Mm, mm, brum, brum. Aký darček? Keby som koláče, čo ma starka naučila, upiekla, hneď by vedeli, že som v poriadku. Brum, brum. Aké koláče? S černicovým lekvárom. S černicovým lekvárom? Ten ja rád. Mm. Tak dobre Ak takých koláčov napečieš Polovicu z nich ja tvojim starkým zanesiem A tak raz, keď Mášenka takých koláčov napiekla Že sa Macko Brumko až za ušami zalizoval A musel sa jej s mamkou Medvedicou prejsť až za Rúbanisko Aby mu od prejedenia brúško neprasklo Zobrala Mášenka velikánsky prútený kôž a hovorí tatkovi medveďovi. Polovicu koláčov ste pojedli, polovicu si slúbil starkým odniesť. Mm, keď slúbil, tak slúbil. Odnesiem. Naozaj? Tak si pred cestou oddychni a ja zatiaľ koláče do koša nachystám. Mm, nachystaj, Máša. brum, brum, nachystaj. A ja si zatiaľ... Lenže, ako budem vedieť, že si po ceste košik neotvoril a koláče nepojedol? No, čo by som pojedol? Koláčov mám na týždeň dosť Len ukladaj, Máša, ukladaj Vieš čo? Čo? Čo? Ja si predsa len na strechu vyleziem a budem sa na kuse za tebou dívať či si košik neotváraš a koláče neješ. Jaha, keď chceš, tak vyles. Keď chceš, tak sa dívaj. A zaspal. Mášenka len na to čakala. Rýchlo vliezla do koša, na hlavu si položila tanier s koláčikmi a priklopila vrchná. Tatko medveď sa vyspal na jeden bok, vyspal sa im na druhý a keď sa prebral, vidí, že kôž je pripravený. Vyhodil si ho na chrbát a poď ho cez lesgu starkým. Ale že bol kôž dosť ťažký, cesta hrboľatá, tu výmol, tu chrastie, tu kopec, tu dolina, unavil sa medveď čoskoro zbadal pníček a poviesi. Ah, sadnem si na pniačik, zjem malý koláčik. Veď starky ani nezbadajú, že im jeden chýba. Prelekla sa mášenka v koši, že tatko medveď vrchnák odkrie a rýchlo vraví. Zri mesa, to je predsa mášenka. Kto by si pomyslel, že z našej strechy možno až sem dovidieť. Začudoval sa, zavzdychal, zaohkal a vykročil ďalej. Už prešiel cez vysokú jedlinu i hustú brezinu, keď sa rozhodol trochu si oddychnuť. Položil kúož pod kríčky a sám si k ním sadol. Sadnem si pod ziem zjem malý koláčik. Vyskočil medveď ako podstrelený Pozerá vpravo, pozerá vľavo Ktože mu do duše vidí Čo to? Kto to? No ja, Máša Ja to všetko vidím Ja na čeva kričím Môjim starkým za nás Brum, brum Pozrime sa, aká okaňa Vysoko sedí Ďaleko vidí Nebude mi ja radšej ten košík otvárať Veď mi máš a koláčo ešte na pečie. Oj, oj, oj Ako tak tatko medveď kráčal Stromy redli, les skončil A pred očami sa mu objavila cestička Ktorá viedla priamo k starkých domčeku Dvorček strážil chlpatý pes Ale hlavu mal teraz smutne na labkách spustenú Na plote sa vyhrieval strakatý kocúr, ale veru spokojne nepriadol. Kohútik mal hrebienok ovisnutý a sliepočka chocholúška ani hlávku nedvihla. Smútok vládol na dvorčeku i za oknami. Brúm, aký smutný domček. Dobre, že sa sem Máša nevrátila. Veď u nás jej musí byť oveľa veselšie. Rýchlo položil tatko medveď kúož k bráničke a pobral sa, čomu sily stačili na slnečné rúbanisko. Nebol ešte ani pri lese, keď chlapatý pes zdvihol hlavu, zavrtil chvostom a zaštekal. Kocúr vzrušene prehol chrbát a zoskočil z plota. Sliepočka netrpezlivo hrabla nôžkou pri bráničke... A kohútik z celej sily zakričal. Otvorí starenka dvere na domčeku, pozerá, čo sa to na dvorčeku deje. A tu pri bráničke zbadá veľký prútený kôž. Starký, Starký, si kôž máme pri bráničke? Nože poď pomôcť, poď pozrieť. A čo v ňom môže byť? Zodvihol Starký vrchnák, Hľadí vlastným očiam, neverí. V koši tanier s koláčmi, ale čudo, sám sa dvíha. A tu pod ním mášenka, živá a zdravá. Bolože to radosti. Stískali ju, objímali. Starky od šťastia až slzy v očiach mali. Keby ju tatko medveď videl, hneď by vedel, prečo sa k starky mášenka tak tešila a prečo po ich domčeku tak túžila.